Mai este un singur minut pentru noi, Ocaine! Lasă-mă! Riscurile celebrității de Mark Twain S-a de ce stai cu pușca la fereastră? Iar au venit? Iar, maestre Dar e ne mai pomenit Nu mai știu ce să fac nu Dacă nu ne descurcăm cu pușca Va trebui să luăm un tun Nu o să ajute nici ăla la nimic ce este atenție Ce este? Ia uite, e încă unul care vine târâș pe peluză Da, da, da, da, da, da. Se apropie Talat. Dacă mai înaintează știți că trag Cum a reușit să ajungă până acolo? Dumnezeu mai știe m-a văzut un ntind Da te puțin mai la o parte să-l văd eu! Îl cunosc, a? îl cunosc! A, a. <laughs> asta e gazetarul de la Gladiator. <laughs> da! Da! da toți reporterii care vă asediază. Acesta este, este cel mai da. Ai dreptate, Jim Cum a văzut țeava puștii? S-a și speriata! <laughs> Indiferent cum ar fi. Nu, asta, asta nu mai poate dura. Da. În locul nostru eu m-aș de aici. da, da. De ce? Este imposibil mai este să te bucuri de viață când. Trăiești ferecat ca într-o fortăreață asediată De reporteri actiați după interviuri Asta e celebritatea, exact. dragul meu, Jim Ce se fac? Ce se fac? Am încercat de toate Am locuit peste tot Marile metropole În cele mai prăpădite Într-o baracă de pădurar În palatul unui miliardar M-am ascuns, m-am deghizat Și m-au găsit peste tot Chiar aici, în colțul ăsta sălbatec, necunoscut Unde am ajuns pe ocolite Pe furiș, ca un hoț Folosind o groază de tertipuri După trei luni și jumătate de călătorie Pe niște drumuri imposibile Mă asidiază Nu mai pot să o iau iar de la început M-am hotărât să accept lupta M-am jurat să nu discut cu niciunul Și ei cunosc decizia mea Cu toate astea, domnule, ei insistă Insistă până la disperare Cu atât mai rău pentru ei Om vedea noi care pe care până noi lichidăm pe toți, nu vom avea și Să ne luptăm, deci Și, da? Ușile sunt bine închise, dragul meu Da Sistemul de alarmă funcționează da, mai este. sunt verificate? Desigur. Trotti și Motti sunt la posturile lor? Bineînțeles? Nu sunt cumva morți? Nu! No. Ce le-ai dat de mâncare? Câte un iepure la fiecare, după cum ai spus. Perfect! Ei bine. Cu astfel de măsuri de precauție îndrăsnesc să cred că nu vor putea ajunge până la noi. În orice caz, dacă în ciuda eforturilor noastre, unul dintre ei ar fi atât de rece și-ar ajunge până aici Le vom primi cu o perfectă curtoazie Tu știi doar cum, nu-i așa, Jim, nu? Desigur, mai ja! Cred însă că nu vom avea plăcerea asta a, Apropo, tinerilor acela mititel de la Tunetul Cotidian A revenit astă noapte Da, da, da am găsit cartea sa de vizită în cursă de lupi de pe terasă asta e cel mai teribil dintre da. ei E formidabil, dragă Jim A jurat să piară dacă nu obține un interviu Nu știu dacă va reuși să-mi smulgă cea mai mică frază Dar sunt convins că nu mai are mult de trăit de șapte luni în jumătate, insistă, perseverează Într-adevăr, da? într-adevăr, da. este de necrezut Născocește cele mai extravagante combinații da. Mijloacele cele mai inimaginabile, dragă Gini da, da, Am încercat da. tot posibilul și imposibilul da, fără succes în Trebuie să da. recunosc, sigur, fără falsă modestie camparat splendid da. toate loviturile lui Da, da, da, da. da. ce, da. Da. ce da. nu mai văd pe nimeni da Afară, E o liniște desvârșită da, da. da. Probabil că acești domni vor să facă o coaliție oh, okay. Mi se pare că am auzit ceva Da, parcă mă, mă duc imediat să văd da. Dar mai întâi mai este să mă încarc revolverul da. Așa, acum am înpecat Maestri, un comisionar college, a dus coleg și această scrisoare pentru... A Stimate maestre, mersi <giric> Obiect de arătă, vă rog să acceptați Modest amintire, admiratoare Talent <giric> Miss, miss Oh, dar ce scris oribil are <giric> Înțelegi semnătura asta, Jim? La să vă, Miss Tortline Wintner Din New Jersey New Jersey, Da, da este o mică atenție de la Dânsa oh. Coletul este aici? Da, e, ce e nu, nu e chiar atât de simplu, este destul de voluminos Comisionar l-am expediat imediat Hai, Jim, Nu se știe niciodată Am sânt da, da. Aduc, da, te rog. Fantastic. Toată lumea mi a divuit ascunzătoare. Imaginar. No da. Acesta. Ce este colectul mai? mai de mi a mi spinarea. mi no, e destul de voluminos. Da, fa... deschide mi <truf> Priviți maestre, priviți și cadou era în ladă, un om, un om curată o operă de artă. Tunetul cotidian, mere în persoane. Dați-vă rămas și scoateți-mă de aici. Nu mai Dați-mi voie să stau pe scaun de, de trei 3 ore, dacă când de mâta asta de râdă și nu de locomod. comod. Stemate, maestre, vă salut cu respect. Tinere Felicitările mele, Aici. ai câștigat maestre. lasă-ne singur Bine, maestre. Și <laughs> acum, vă rog, ce doriți? Un mic interviu oh, O, da, foarte bine, foarte bine, perfect, perfect, perfect Dar știi, nu știu cum să vă spun, n-am, n-am asta la mine ce anume? Ceea ce îmi cereți Ha, nu face nimic, am să vă intervievez. Ce, ce vreți să-mi faceți? Să vă iau un interviu Ah, da, da, da, perfect, perfect Așteptați, așteptați, nu am pic așteptați Adică, cum ați spus că se silabisește asta Ce să se silabisească? Ceea, ce ați spus adineauri? Interviu? Da Păi, de ce să se zi zi la bisea asta? biseastră? Așa, eu vreau să se caut în dicționar semnificația Maestre, știți, să-mi fie cu iertare Eu nu iert niciodată nimic, este un principiu sfânt Nu, dar... Nu insista, amice N-am să renec de dragul dumii 115 ani de virtute dreaptă ca și câtul meu Dixit Poftim Întreabă Da Ehm... Um, ehm... Um, uh, um, um, Weet... Ehm... Uh, Vreți să aveți. Mulțumesc, eu n-am nevoie de nimic. Nu, nu, eu sunt acela care vă cer să aveți amabilitatea să-mi permiteți să vă. O, tinere, să-ți muști limba, deschide gura. Ce naiba? Deschide gura, o, da! Articulează cuvintele și vorbește, te rog, mai tare, aud foarte tineri. Să vă pun în mod distret câteva întrebări merite să pună în lumină elementele cite din comunele vieții dumneavoastră publice și private. Viața care face onoare. Cui, domnule, cui? Cui? Cui? Cui face onoare viața mea? Da, toată lumea, America întreagă chiar Astfel că așteaptă, eu... Așteaptă, cine așteaptă, trebuie să ne lămurim Spui că toată lumea se mândrește cu existența mea E adevărat Bine, dar atunci de ce adaugi America întreagă chiar? Pentru că sunt sigur că americanii, toți americanii sunt mândri că. Așteaptă, așteaptă. Și francezii, nu sunt și ei mândri de. Cred, cred. Adică, nu știu. Abia mai sus că tot universul este onorat de prezența mea pe lumea asta. Nu, n-a spus asta, am vrut să zic că toată lumea. Exact, lumea este fericită că mă are, ceea ce m-ar putea face să înțeleg dacă n-aș fi atât de modest, că însuși cerul mă contemplă cu admirație. Ba nu, ba nu ați înțeles greșit, am, am spus toată lumea, acum aș fi spus uh, multă lume. Uh, nu nu m-a referit la tot globul terestru. Bine, bine, bine, am înțeles, am înțeles, am înțeles, am înțeles, am înțeles, am înțeles, bine, bine, bine. Pe scurt, Universul, deci nu este satisfăcut de persoana mea. A, nu știu dacă în străinătate. Nu, nu, nu, nu niciun cuvânt în plus, da. Constat că nu ești deloc politicos. Stimate, maestre, eu. cum... Deci com... am trâncănit destul pe tema aceasta. Vorbește-mi, te rog, despre altceva. Da, ce vârstă aveți, maestre? 19 ani jumătate în iunie Clămit. Știți doar că sunteți născut în anul... M-am născut între anii 1830, 31, 32 Nu, în, în jurul... Montrealului, nu, sunt născut în sud Nu, da, data Da, da, data, da, da, data, data da, da, da, da, da, da. previn că am o memorie foarte proastă și vreau să te fac atent asupra acestui defect Aha. Este un fenomen foarte ciudat, uneori o ia înainte în galop, alteori rămâne în urmă În sfârșit, pe scurt, voi face tot posibilul tot posibil. Tot posibilul, tot posibilul Vrei să mă întreb dacă îmi place anghinarea? Nu, data, data nașterii, În sfârșit, vârsta Just, just, sunt născut în 1799 Asta, ei mi-am adus aminte Am văzut lumina zilei În noaptea de 35 martie În dupamiaza serii când Fernand Cortez A ghilotinat pe Ioana Dark, Ioana Dark, Ioana Dark, Ioana Dark, Ioana Dark. Acum este în regulă, ai că merge Mi-a revenit memoria, simt că bine. vine Care e omul cel mai remarcat pe care a nu vreodată. Vercingetorix. Foarte nasu, din ce în ce mai nasu. Nu găsesc acum, poți să mărturisesc a suferit destul. E, da. Am fost doar confidentul său. Inima bravă, suflet generos, ființă nobilă Îmi permite să remarc că nu-l putea cunoaște pe acest, uh, acest gal, deoarece. Tinere, dacă știi mai bine decât mine lucrurile care mă privesc, mă întreb de ce te ai străduit, străduit, străduit atât de ca să ajungi până aici. De, în sfârșit, în ce împrejurări l a cunoscut pe acest vercingetorix? Am să povestesc. Mă aflam într-o zi la funerariile sale. Cum comentam cu glas, glas tare reportare incorrectă a lui Napoleon față de el Față de el Mă rugă să fac mai puțină gălăgie, gălăgie Da, bine Admițând că ați fost la funerariile sale Înseamnă că era mort Și dacă era mort Ce le interesează dacă face sau nu gălăgie Oh, el a fost întotdeauna Un pic maniac în privința asta Spuneați că n-a vorbit și că era mort N-am spus niciodată că era mort Păi, era mort sau era uh, viu? Con Dumitare nu s-au pronunțat asupra acestui lucru Unii spuneau că e mort, alții că e viu Și ce părere aveți? Nu era treaba mea, nu pe mine mă înmormântau uh, Vă mulțumesc, aveți frați, surori? Surori? Poate, frați, nu, nu, nu sunt sigur, nu sunt sigur N-aș putea să afirm, să afirm Este că... extraordinar, uh, nu știți? Nu, nu, nu, nu știu, nu știu, nu știu uh, Totuși, uh. acest portret pe perete seamănă cu dumneavoastră Asemănarea este frapantă Nu este cineva din familie Portretul ăsta? Da, i dreptate. Era unul din frații mei, Williams, Bill, cum îi spuneam noi, săracul, bătrânul Bill. E mort? Absolut, cel puțin așa presupun. Niciodată n-am să știu care este adevărul. Tinere, un stran, mister, plutește asupra acestui capitol. E trist, într-adevăr. Incertitudinea asta este înspăimântătoare. A dispărut? L-am îngropat. La. La. L-ați îngropat fără să știți dacă era mort sau viu? Dar cine ți-a spus asta? Ci... Viul era perfect mort Da, e clar, e clar Deci, perfect Era mort, a fost îngropat Îngropat, da. sigur Prin Unde e misterul? Dar vine aici, chiar aici este misterul Dumea nu-l vezi și totuși este ceva straniu Nu înțeleg Trebuie să-ți spun mai întâi că defunctul și cu mine eram foarte gemeni uh, -da. Însă, într-o zi, pe vremea când aveam numai câteva săptămâni Ne-au băgat pe amândoi în bai Iar unul dintre noi s-a necat, Dar nu știu care. Cum? Unii ziceau că era Bill, alții că aș fi fost eu da. În sfârșit, portretul al cui e? Al dumneavoastră sau al fratelui dumneavoastră? mai bunul Dumnezeu poate ști evident, Dar și evident, evident. cu dumneavoastră? De ce ești așa de agitat? Ce te foiești atât dacă scaun? Nu, nu, nimic. De ce te foiești? A, acum, a, acum unde, unde am ajuns? Unde, unde eram? E, acolo pe rădiță da, Vercingetorix da. da. da. Apropo de vercingetorix Vreți să-mi spuneți, în ce prejurări v-ați dat seama Că e un om neobișnuț oh, Sunea nu fără importanță Dar da. în același timp destul de caracteristic Numai intimii puteau să se z la înmormântarea aceea Era oare într-adevăr La înmormântare a, da. Era la înmormântare după terminarea slujbii Când cortejul s-a pus în mișcare Spre cimitir Scumpul nostru fum și-a manifestat violent dorința De a mai arunca o privire asupra acestui peisaj. S-a sculat și s-a așezat Pe capră alături de da, da, da. Pe capră da, da, e, e bine, e, da. e bine a, a, a, Am destule date, date da, Vă sigur? rămân profund îndatural pentru atenție Pe care mi-ați acordat-o Mersi pentru ce mulțumiți? Din politețe sunt din fire bine crescuți, domnule Dacă nu, nu m-aș teme că abuzez v cere de, a, de asemenea favoarea Să trag câteva clișee <gri> Și văd! Tinere cum rume și ideea de-a mi face portretul eh, Nu e, negai, ești descoperit am înțeles, totuși văd și cu spatele notează acest nu? Văd cu spatele, este esențial. Deci, da. tinere, tinere, tinere, vrei fotografia mea, accept cu plăcere. Cum vrei, în picioare sunt, colca din față, din spate profil, cu burta în jos, vorbește, sunt la ordine vibare. -cum, cum preferați, de exemplu, de, de, dacă vă place lângă birou, luați atât de gânditoare. Gânditoare. Da. Nu, nu vreau gânditoare, pentru că nu o să fiu natural. Ah. iar eu țin să fiu cât mai natural. În rest, lasă pe mine, da. Puneți la punct aparatul, eu nu-mi voi alege în acest timp poziția. E, Dar nu nu v-am prins încă în vizor. Mai la dreapta? Da, la dreapta. A, încă un pic? Da? Așa, așa, acum e bine. A, acum e bine. <fie> Dumnezeule, ce faceți cu revolverul acela? Nu trageți, nu trați sunt unicul copil la părinți Cred că este o eroare Mi se pare că ignorez în totalitate principiile de bază ale artei insensibilității Mobilitatea absolută este necesară pentru bună reușită a fotografiei E adevărat, dar revolverul acela... calitatea mea de luptător în războiul de independență Îmi place întotdeauna să mă fotografiez astfel Așa cum arătam la sediul cartaginii Poziția trăgătorului în picioare Original, nu așa? O, e, o, foarte original Da, desigur, foarte, foarte, foarte duios e, Încântător, nu mai spuneți re, re, Revolverul acela e, e încărcat? N-ai impresia, tinere, că mai e drept un imbecil? Departe de, de mine gândul, dar Revolverul ăsta, gândul ăsta... Să pozezi cu un pistol descarcat, ar fi de prost gust de, da. Nu, nu, nu, e, poți fi liniștit Cele șase gloanțe sunt Gloanțe blindate Explozibile, calitate superioară Zece bucăți, un dolar Sunt loarcă sunt lo Ziua de azi e foarte grea da, da, da, n-am observat Dar mi-e diferent Te-aș ruga să te grăbești un pic Obosesc Am început să obosesc Să obosesc Cu atât mai mult Cu cât doctorii mi-au înțeles cu desăvârșire Să mă enervez Să mă enervez În tinerețe am să adesea Din cauza momentelor în care nu puteam Controla reflexele Deseori pozând ca cum un deget pe Petrăgaci Absolut fără voia mea Și gontele a plecat, a plecat, gontele a plecat Da, acum sunteți vindecat, complet Nu pare bine să fie așa și tot Totuși, Stem. totuși, totuși simt A. niște furnici, că trebuie în semnifică ah, Uite, în momentul ăsta încep să simt cum A. se urcă cum ma furnica cum cum A. Hei, hei, unde ești, unde ești, Aici, în spatele Bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine cred că motivul nervozității mele este numai căldura a, a, Asta e, asta e, sigur, p -p probabil Vom avea cu curând zăpadă a, a, a, Hai, te-ai decis? Da, totuși, vremea e urâtă, aș prefera să ne Da, dacă... Dar cum crezi? <ders> cum crezi? <g Chelsea> a, ce... Asta? Asta? <laughs> da. Trotis și moti, cer de mâncare Trotis și moti? Da, doi șerpi boa, foarte devotați. Vrei să-ți prezi? Nu, nu, nu. Cum vrei, cum nu. vrei, desigur, mai indiferent. Au, au, au, vă doare ceva? Nu-i nimic, domnule, este mușcătura Ați fost mușcat? Groaznic, domnule. Aici, în locul acesta, vedeți, traversând piața orașului. De un câine? Nu, de către Smiley, cel mai bun prieten al meu. O, o glumă prea. Vai, nu. Credeți-mă, Betul Smiley a fost silit, săracul de el. A fost ieri împușcat. Cine? Îți spun doar că Smiley era turbat. Dumnezeule, nu vă separați. Vreau să plec Cum să ies mai repede de aici Voi cere gustarea Pentru că mi-e o foame de canibal Trebuie să devoresc Nu, drăguțule, nu pleca! Mai rămâi un pic, nu te grăbi Voi mânca împreună cu dumneata Atenție, atenție Vezi să nu-l calci pe picioare pe Mr. Plummer În spatele dumne De fapt cred că l-ai cunoscut pe Mr. Plummer Era confratele da, da. Trage, -o aceea, fi bun. ce Ce asta? Ți-am spus că este plama Pe care l-am împăiat Venise să mă vadă ca și dumneata M-a călcat pe nervi L-am suprimat, deși am regretat Mult după aceea Avea mult talent Strângeți-vă mâna Mai Scoate-l de aici pe domnul Ăsta oh, oh, oh. a mers mai greu, dar am reușit în cele din urmă N-are nimic, nu nu e mort a doar Ați ascultat Riscurile celebrității De Mark Twain Adaptarea radiofonică Paul Barbu Distribuția a fost următoarea Omul celebru Toma Caragiu Jim Mihai Fotino, reporterul Marin Moraru, regia de studio Crânguța Manea, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică Ion Mihăilescu, regia artistică Mihai Pasca.